És divendres 26 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el passat 4 de juny el Consell d'Infants es va celebrar de forma telemàtica amb la Covid-19 i el confinament com a temes protagonistes dels infants de 5 è i 6a de primària de les escoles de Palafrugell. També us recordarem que aquest cap de setmana Calella de Palafrugell acull la trobada d'embarcacions tradicionals. Us oferirem algunes paraules més destacades que Pere de Prada, president de l'associació Amics de Vela Llatina, ens va deixar en aquesta sintonia. Seguirem a Calella de Palafrugell, en aquest cas ens posarem en contacte amb Lluïsa Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, que ens posa els dies de les activitats que es podran fer aquest estiu al nucli de Calella. La informació comarcal ens portarà a explicar que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha signat un conveni amb l'Associació Mifes per fomentar l'accessibilitat turística a la comarca. Tornarem cap a casa nostra per fer-vos recordatori que diumenge es commemora el Dia de l'Orgull LGTBI. Repassarem el més destacat de l'entrevista que vam mantenir amb Sònia Vivoles i Mònica Tauste. I acabarem aquest informatiu d'avui divendres conversant amb Adriana Turruella, que serà la protagonista de la formació sobre l'antirracisme, que es durà a terme aquest proper dilluns a través de la plataforma Zoom, una activitat organitzada pel Consell de Joves de Palafrugell. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 26 de juny i ho fem parlant que el passat 3 de juny el Consell d'Infants de Palafrugell es va reunir telemàticament per parlar del confinament. Les conselleres i els consellers van compartir les reflexions que havien fet amb els seus respectius companys i companyes de 5è i 6è de primària de les escoles de Palafrugell. En línies generals, els infants n'han tret coses bones i un enfocament optimista. Han gaudit més de la família, han après a valorar des de les petites coses quotidianes fins a la tasca dels professionals sanitaris passant per l'amistat o la simple llibertat de sortir al carrer. Per ells, ha estat una oportunitat per fer coses noves, treure profit de les tecnologies de la informació i el coneixement, fer més esport o simplement estar més tranquils. Durant el debat van reflexionar sobre quines paraules poden definir aquest període i en destaquen els conceptes positius com esperança, novetat, canvi, aprenentatge, oportunitat, responsabilitat i entreteniment. Ara bé, també d'altres com avorriment, tristesa, dolor, tragèdia o caos. Les preocupacions d'aquests nois i noies han estat, d'una banda, la salut i, en particular, la por que els avis o altres familiars fossin contagiats i, d'altra banda, l'economia, la feina o la incertesa. Alguns destaquen que els ha costat entendre què estava passant i també s'han mostrat amoïnats pels comportaments irresponsables de certes persones. El que han trobat a faltar més són l'escola i els amics, també la normalitat, les abraçades, fer esport al carrer, entre d'altres aspectes. Pel que fa a com millorar la situació, hi ha unanimitat en la necessitat de respectar les normes d'higiene i els protocols de seguretat. També posen de manifest que convé mantenir-se informats i sortir poc i alguns assenyalen igualment com a claus el fet de trobar la vacuna i l'optimisme. En resum, durant aquests gairebé tres mesos de confinament, els nens i nenes de Palafrugell han aprofitat per fer deures, llegir, jugar i compartir més temps amb la família, ajudant tasques domèstiques, l'activitat física, esport, yoga o caminades i ferent- nous aprenentatges com cuinar, música o idiomes. També han estat força enganxats a les pantalles, a la televisió, a través de pel·lícules, també les videotrucades a través de telèfons mòbils i les aplicacions per a dispositius mòbils diverses. I fins i tot, també, com hem dit, n'hi doncs ha hagut que han tingut temps per avorrir-se. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres i ho farem posant la mirada en aspectes que tindran lloc aquest cap de setmana a casa nostra i és que finalment aquesta setmana us anunciàvem que Calella de Palafrugell acollirà avui divendres, demà i diumenge la trobada d'embarcacions tradicionals que organitza cada any l'Associació d'Amics de Vela Llatina de Calella de Palafrugell. Pere de Prada president de l'entitat explicava els detalls d'aquesta 28a edició que ha estat a punt de suspendre's la finalització de l'estat de d'alarma i l'actual situació de la Covid-19 però permetrà la celebració d'aquesta activitat tradicional i de fet, com remarcava Pere de Prada en aquesta sintonia, serà la primera trobada d'aquest estil que es fa a tot Catalunya. Però bueno, nosaltres eh, la la no la llancem tan fàcilment i com cada any fem la trobada, per cert que serà la 28a edició i la primera que es farà eh, de tot el calendari de, de Catalunya. És trobada d'embarcacions tradicionals, no ve la llatina només, els pioners van ser els llatinos, però després hi ha altres menes d'aparells que doncs, també s'han apuntat no? a la muda. Però, bueno, és això. La primera que es fa, hi va haver un intent la setmana passada, però més que arreu va ser una reunió d'amics, segons les notícies que m'han arribat, i Calella pues, inaugura la temporada aquest any. Malgrat poder-se celebrar, s'han pres les mesures de seguretat pertinents i en aquest sentit... Per exemple, no se celebrarà el típic esmorzar a la platja del Portbó per evitar aglomeracions. Pere de Prada explicava les característiques d'aquesta edició marcada per la Covid. Aquesta vegada el que farà serà arribar a les embarcacions, els patrons es queden a, a peu de barca, es pot xerrar mantenint distàncies, mascaretes, mansnetes i distàncies sobretot. Nosaltres, clar, som unes unitats que naveguem i generalment són grups afins, poca gent... Eh, per, per barca em refereixo les distàncies al navegar es mantenen perfectament hem suprimit també la navegada que fèiem a Cala Pedrosa i ens anirem a les formigues i fondejarem per, per dinar. Amb la qual cosa el fondeig, doncs, ja es mantenen automàticament les distàncies. Nadem, això sí, perquè alguns es banyen i es a l'aigua, però bueno, és un medi que pot sí que es pot transmetre el, el virus, però les distàncies es continuen mantenint fàcilment i lògicament. D'altra banda, al vespre es farà un sopar en què l'aforament serà limitat al fet que hi ha hagut molta demanda, ha estat dificultant fins a darrera hora poder trobar un lloc per a tothom. Ha sigut molt complicat aquest tema perquè, clar, hi ha molta gent que tenien ganes de venir i tal i que s'han quedat fora. Eh, hem buscat un lloc alternatiu, estem intentant, perquè hem tingut bastantes demandes de, de companys que, que ens volen acompanyar. Però, bueno, nosaltres mantenim l'aforament i les distàncies... Eh, i ja està, aquest any doncs, és, és, és especial, tothom ho entén i en principi no han rebut cap crítica, tothom està... ho ha entès perfectament. I... I ja en aquesta conversa que mantenia Rafael Corbí amb Pere de Prada, doncs, també destacaven que el poc temps de marge per preparar les embarcacions ha fet que enguany hi hagi menys embarcacions, no obstant això... Pere de Prada explicava que els patrons i membres de les diverses entitats participants sí que assistiran, tot i que no ho podran fer amb les seves embarcacions. Venem personalment. Nosaltres diem que el que ens interessa amb la trobada, per sobre de tot, és trobar-nos a la gent. No? I les embarcacions també, però reconeixem doncs, que és difícil, i més amb aquesta situació que ens trobem tots. Llavors, vindran embarcacions, evidentment que vindran, com cada any, però eh, hi ha algunes que s'han despenjat perquè no falta de temps i en fi, problemes, no? però venen les persones. Així doncs, malgrat les restriccions i els dubtes fins a darrera hora, la 28a edició de la trobada d'embarcacions tradicionals es farà aquest cap de setmana a Calella de Palafrugell, un esdeveniment organitzat pels amics de la vela llatina d'aquest nucli de casa nostra, que ja fa 28 anys que organitzen aquesta trobada. I no marxem de Calella de Palafrugell, en aquest cas hi anirem telefònicament per començar a parlar amb la Lluïsa Bonal, la presidenta de la BAC, l'associació de veïns i amics de Calella de Palafrugell, per comentar com afronten aquest estiu, i és que en una situació doncs, normal, com era els altres estius, doncs, Calella de Palafrugell estaria bullint de gent i d'activitats, moltes d'elles, programades per la BAC. Saludem a la Lluïsa, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Lluïsa. Hola, molt bon dia. Doncs Lluïsa... Eh... En els darrers dos anys, en un divendres com aquest, eh, precisament nosaltres visitàvem Calella de Palafrugell perquè estàveu eh, en plens actes de de festa de la Festa Major de, de Calella, eh, coincidint amb Sant Pere. Malauradament, aquest okay. any, doncs, eh, hem de fer-ho des de l'estudi, aquesta salutació. I com han quedat aquestes activitats que programàveu habitualment a l'estiu i també la, la Festa Major en torn a Sant Pere? Com, com ho tenim, Lluïsa? Què teniu programat per aquest estiu? eh no tots i n'em reinventat alguna altre perquè sí que volem seguir, volem ser que l'ella, la Vac, ja hi hem sigut durant tot aquest confinament en contacte amb els socis, ja hem estat enviant dues newsletters la setmana recordant que l'ella, nosaltres la junta em estat treballant duna manera diferent com ha fet molta gent. Uh -huh. Pensar en programar i es va programar molt semblant a altres estius les activitats però a l'hora de portar-les a la pràctica i de tenir els permisos no ha sigut possible. Jo penso que és per seguretat i per prudència. Mm -hmm. Nosaltres la intenció era precisament donar més vida que a ella, als restaurants, a les botigues, i la vaquies, la vaquies és amb els amics i veïns, també hi és amb els comerciants, els restauradors, i, i fer una mica de moviment amb això, però mm, la veritat és que per seguretat i perquè, doncs, per seny, eh, juntament amb l'Ajuntament hem decidit suprimir-ne uns quants. El local que tenim, tot el que fèiem al local, per exemple, uh -huh. el local que tenim no reuneix condicions, no té entrada i sortida, uh -huh. per tant, moltes coses de les que es feien allà els haurem de fer altres llocs. Uh -huh. Dins d'aquesta... Um situació no? que estem vivint i que ha comportat doncs, que moltes accions, moltes activitats s'hagin hagut de, de readaptar quines són les que heu mantingut o heu hagut d'adaptar sí. i com les tenim actualment? Ja. A veure, de fet, el que ha, ha, ha sortit més perjudicat ha sigut la festa major, aquesta uh -huh. que estaves tu vivint ara mateix, perquè és clar la festa major per dates eh, era el juny i és molt, molt aviat encara, poder durar l'estiu fer alguna altra més cosa però ara aquest, aquest Sant Joan, ai, Sant Pere, perdó, uh -huh. ha, ha sigut que no, no hem pogut fer ni la missa, ni el concert, ni sardanes, ni, ni tot el que fèiem de trobada de puntaires, concurs de dibuix, tot això no s'ha pogut fer. Llavors, què volem fer i què podem potenciar per aquest estiu? Les presentacions de llibres. Uh -huh. Continuarem fent presentacions de llibres, a diferents hotels, que ells reuneixen unes condicions físiques i d'espai i de seguretat molt millors que nosaltres en el local i en allà, doncs, prèvia inscripció farem diferents presentacions de llibres. El que heu estat buscant, Lluïsa, i ja ho has comentat, eh, és eh, demostrar, no? fer veure que, que l'associació continua fent coses i per a la gent de Calella, però també per a la gent que, que treballa a Calella. No? És, és molt important sí. eh, aquests establiments eh, que també estan vist molt afectats. No? Sí, sí, són establiments que la majoria ens donen un suport moral i econòmic sempre... Eh, doncs pensem que també nosaltres ara ens toca estar amb ells. Per exemple, no es aquest any, ja se sap, no?, les habaneres, uh -huh. però sí que es faran en diferents llocs i nosaltres hem fet difusió i estem amb l'IPEB amb aquesta difusió, de fer petits, a tres diferents hotels, fer petites cantades. mm uh -huh. Després, eh, també ens hem, juntament amb altres, com són els amics de l'Òpera de Girona, que ens agrada també fer coses amb altra gent perquè ens porten idees noves i, i bé, les cartes sempre són positives, farem un sopar-òpera, ara aquest mes de juliol. És a dir, vindrà una soprano i un pianista i tocaran unes quantes peces abans i després del sopar vull dir, en un hotel de Calella també es farà això uh -huh. després tampoc es fa cap roig el festival, no. per tant, doncs els socis anirem un dia a fer un itinerari de la mà de la Fundació Josep Pla a eh, Cap Roig eh, ens trobarem en el jardí de la Dorothy, que és nou d'aquest any uh -huh. i intentem i doncs això oferir als socis i els amics de Calella activitats encara que no puguin ser com les altres anys, ens adaptarem amb el nombre, amb les nides, amb tot les distàncies, les mesures de seguretat, però intentarem fer algunes sortides, també. Uh -huh. uh, malgrat que la, la cantada de, de, de veneres de Calella ja no la organitza pròpiament la BAC no. suposo que quan uh, es va anunciar no? que finalment no, no, no es faria l'esdeveniment, també devíeu, us devíeu rebre com una notícia, doncs, molt... La vèiem, sí, com molts la veiem venir, uh -huh. perquè és una concentració de gent molt important i, i les dates, sí que a principis de juliol o a principis de setembre, seria diferent. Uh -huh. Però jo entenem, ja sap molt greu, però entenem la postura de, de deixar-ho per, per fer aquesta altra fórmula que és més diferent i més a petit format de tres cantades petites, com ja es feia abans, després de la cantada es anava a diferents llocs a fer un, una segona cantada per, més, més, més intimista. Doncs bé, aquest any prescindirem, fa greu, després de tants anys, com has dit tu, la vaca hi té molta vinculació, mm -hmm. eh, però no pot ser. Mm -hmm. no, fa... Aquest parar de moltes coses podem fer repensar la manera de tornar-ho a engegar? Hem de buscar allò positiu. I tant, en aquests aquest moments s'han de buscar aquestes, sí. aquests, aquests, aquestes petites no que ens donen una miqueta per, per buscar Gràcies. allò positiu. I eh, són aquestes les activitats que hem anat repassant. Normalment doncs, ho faríem, com dèiem, eh? en els darrers anys ho hem fet des de Calella, sí. ja, doncs... Eh pràcticament veient com estàvem muntant ja l'escenari de la cantada. Aquest any doncs és tot diferent, però també volíem posar-nos en contacte, òbviament, amb, amb, amb vosaltres. Lluïsa, no sé si ha alguna cosa més que vulguis afegir. No, gràcies per ser-hi, encara que la situació sigui la que és aquest any, precisament, o precisament per això, uh -huh. encara més. I sempre hem trobat amb vosaltres amb un ampli ressò i espero que el dia que fem el García Tarribas Associats també tornarem a estar en línia i podem com continuar comentant com anem d'aquest estiu. Luisa, moltes, moltes gràcies i, gràcies, i gràcies. fins aviat, una abraçada. Una abraçada a veu, bon dia. moment ara per a la informació comarcal sobre passat ja a l'equador d'aquest informatiu d'avui divendres i ho farem per explicar que aquest matí s'ha signat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'entitat MIFAS per impulsar plegats al pla d'accessibilitat turística de la comarca. En signatura del conveni hi ha estat present el president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, el president de l'associació de MIFAS, Albert Carbonell i el vicepresident del Consell i Conseller de Turisme, Xevide el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà té per objectiu posar en valor la comarca com a destinació turística accessible i generar així un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà per poder tirar endavant el projecte, el suport i l'assessorament de les principals entitats referents en accessibilitat de la comarca o de la província, són importants. L'associació Mifes és una entitat referent, i en aquest sentit, a la província de Girona, ajudant a atendre les demandes i les necessitats de les persones que tenen algun tipus de discapacitat física. És per això que, tal i com ha dit el conseller de Turisme i Promoció Econòmica, Xavier Dilmer, aquesta col·laboració és vital pel bon desenvolupament de d'aquest pla. En, en aquest sentit, Dilmé destacava que els cal el coneixement i l'experiència d'entitats com MIFAS per fer del Baix Empordà accessible a tots els turistes. Algun dels acords que es recullen en aquest conveni són, per exemple, unificar els criteris de validació de l'accessibilitat turística dels recursos i establiments turístics del Baix Empordà. També fomentar la transferència d'informació en relació amb l'accessibilitat turística de les empreses i entitats per a projectes d'aquesta matèria en les dues entitats, sempre d'acord amb la normativa aplicable de protecció de dades de caràcter personal. Per últim, també destaquem el següent punt, acordar i promoure l'ús d'una metodologia comuna per a un millor seguiment de l'accessibilitat de totes les empreses i recursos turístics que vulguin millorar l'accessibilitat turística a la comarca del Baix Empordà i també a la província de Girona, per tal d'assegurar els mateixos nivells de qualitat d'accessibilitat turística tant a la comarca respecte a una altra comarca de la província de Girona. A més, el Consell Comarcal del Baix Empordà constituirà una taula d'accessibilitat turística integrada per diferents entitats de la comarca i de la província. L'associació MIFES hi formarà part amb una persona representant. La finalitat d'aquesta taula d'accessibilitat turística és establir uns requisits mínims d'accessibilitat a complir per a les empreses i recursos participants en aquest pla i vetllar pel compliment d'altres requisits. Tornem cap a casa nostra i ho farem per posar la mirada en activitats que hi haurà en torn al Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Nosaltres ahir us els destacàvem en aquesta sintonia, us oferíem l'entrevista íntegra amb Sònia Biboles i Mònica Tauster i a continuació us destacarem allò més destacat que han preparat tant la regidora de Polítiques d'Igualtat, la Mònica, com també la responsable de l'espai LGTBI, la Sònia Vivoles. Una de les primeres accions i més visibles serà la col·locació de diverses banderes amb l'arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBI. Aquestes es podran veure en diversos punts de Palà-Frugell, tot i que Mònica Tauste avançava en aquesta sintonia, que la que es penjarà a la rotonda de l'ABP i serà tot l'any, finalment aquesta bandera que no es mourà, serà ubicada a la Pineda Gèlia. Malgrat que pugui semblar una acció intrescendent, Sònia Vivoles, remarcava que el fet que pugui unejar aquesta bandera és molt important i, en aquest sentit, apuntava a que és un gest que denota que Palafrugell està al costat del col·lectiu LGTBI. I parlàvem de la importància que hi hagi la bandera, vol dir que eh, és un poble que vol promoure polítiques en contra doncs, de l'homofòbia que no, no tolera, no?, qualsevol actitud homofòbica, sí, que, que és un poble on treballa perquè la diversitat sexual i de gènere doncs, es pugui, <ríe> pugui expressar-se no? i sense cap pura de discriminació. No? Més enllà que es pengin banderes en diversos punts del municipi, també es promourà una campanya a les xarxes socials perquè tothom faci el mateix al seu balcó. Per xarxes doncs, demanar a la gent que pugui penjar les banderes en el seu balcó Uh, i, uh, i també inundar les xarxes amb la bandera LGTB val? com una manera també de manifestar-nos davant d'aquesta acció no? mm -hmm. i per visibilitzar i per les persones perquè no només ho, de ho han de penjar les persones del col·lectiu sinó uh, és, o sigui, uh, la lluita pels drets LGTB també és una lluita col·lectiva sí? mm -hmm. és una responsabilitat col·lectiva per tant, um, persones que no siguin del col·lectiu també animem a que puguin penjar la bandera Mm, per donar suport val en, en aquesta lluita. Aquesta és una acció a la que animen a tothom a sumar-ci, per tal que la lluita dels drets a LGTBI sigui una lluita, col·lectiva i d'altra banda, en paral·lel, la Biblioteca i l'Àrea de Cultura han organitzat una exposició sobre el col·lectiu LGTBI. Aquesta es pot visitar a l'Espai Arteca fins al 26 de juliol i és una activitat que també s'ha hagut d'adaptar a la Covid-19 i és que volíem fer una presentació més sonora i en presencial, però finalment s'ha hagut de fer a través de les xarxes socials. Per la seva banda, a nivell comarcal, l'acció més destacada serà la presentació de la primera entitat LGTBI del Baix Empordà. Faran farà en directe pel canal de YouTube del sais LGTBI Baix Empordà i serà avui a les 6 de la tarda. Amb el sai comarcal del, de, del Consell Comarcal del Baix Empordà eh, i el sai de Sant Feliu de Guíxols i eh, Igualtat de Platja d'Aro, hem, hem organitzat una taula rodona online eh, a través del canal, un canal de YouTube que és Sa LGTB Baix Empordà, que demà a 6s eh, farem una missió en directa. Som una taula rodona hem convidat a diferents persones del col·lectiu per parlar de l'orgull rural, l'orgull LGTB eh, al Baix Empordà. I també per presentar la primera entitat comarcal LGTB eh, també per fer la presentació que es diu Empordarats, l'entitat. Per la seva banda, la campanya a nivell de Catalunya consistirà en un vídeo comú amb tots els pobles catalans que s'hi han adherit. A més, també demanen a la població que pengin els seus vídeos. Per últim, la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica Tauste, farà la lectura del manifest a través d'aquesta sintonia el proper diumenge a les 12 del migdia. Totes aquestes activitats les trobareu a la nostra pàgina web a I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, la qual ens portarà a parlar d'una activitat que tindrà lloc dilluns en aquest cas i serà una formació antirracista que es farà a través de la plataforma Zoom i és una activitat organitzada per al Consell de Joves de Palafrugell. Nosaltres en aquest informatiu saludem a la que serà la protagonista d'aquesta formació, a l'Adriana Torruella, membre de la Unitat contra el Feixisme i Racisme del Baix Besòs. Bon dia, Adriana. Bon dia. Doncs Adriana Torruella és membre de, de l'Unitat contra el, el Feixisme i el Racisme del Baix Besòs. I per començar, Adriana, volem fer una, meti, una petita presentació perquè poder la gent de Palà a els joves també, que és una, aquí, aquí està uh, organitzada doncs, aquesta activitat, doncs perquè et coneguin una miqueta, doncs, uh, comencem per aquí, per la teva presentació, Adriana. Doncs moltes gràcies. I, bé, bueno, em dic Adriana Torruella. Estic acabant el grau d'educació social i bueno, actualment eh, formmo part de com bé has dit, unitat contrat del feixisme i el racisme Baix Besòs, que Baix Bedós fa referència donc als municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. Aleshores jo sóc veïna de Badalona. Estic a unitat per tu deuu fer un any i mig i bé, Bàsicament m'hi vaig interessar perquè sóc una noia racialitzada, afrodescendent i aleshores doncs, des de la plataforma eh, he conegut altres persones, tant racialitzades com no, on des de cadascú és el seu àmbit propi, des de les diferents entitats i col·lectius o a nivell individual doncs, intentem treballar i abordar per combatre el feixisme i el racisme. Mm -hmm. La veritat és que és un tema doncs, que està molt al dia no? actualment, però és un tema doncs, del qual sempre ens sentim a parlar, sempre hi ha alguna eh, actitud, podríem dir, feixista o racista, i en els darrers eh, dies, en les darrers eh, setmanes, doncs, arran de l'incident que va passar als Estats Units, doncs, encara se n'ha parlat més. No sé si també ho heu notat, això també, des de, des de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Baix Besòs. Doncs sí, la veritat és que sí. Amb... Um... Sobretot, a més, aprofitant la, la situació de confinament on hi ha hagut molta més activitat a les xarxes, no? hem, hem trobat moltes més articles i notícies que, que en feien apologia, com altres que intentaven desmuntar els discursos d'odi que estan sortint entorn a la qüestió, a més de petits actes i concentracions que intentem fer sempre respectant les mesures de seguretat, però ara, el 7 de juny, hi va haver les concentracions en solidaritat amb la mort de George Floyd, després del 20 de juny vam tenir una concentració per la demanda de regularització ja i, i també tenim doncs, bastantes persones interessades en, en formacions i en saber doncs, com poden em, recolzar aquesta lluita i aquesta causa no? antifeixista i antirracista. Mm -hmm. La, la interculturalitat que és un dels temes doncs, que tractaràs en aquesta conferència són doncs, dos aspectes no? que tu que de Badalona i aquí a Palafrugell doncs, tenim molt al dia no? tenim eh, gent eh, provinent de tot arreu gent amb diferents orígens i al final doncs, eh, són poblacions malgrat que per mida molt diferents sí que tenen, comparteixen alguns, eh, doncs, alguns trets característics doncs, de, de, del fet doncs, de tenir eh, gent eh, de diferents orígens Sí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 i on la diferència sigui un element enriquidor i no de, de marginació, d'exclusió, de burla, etcètera. Uh -huh. Aquest tipus de, de formació eh, l'estàs... no sé si ha fet gaires eh, des, de, doncs, des de que portes no, una miqueta eh, dins d'aquesta associació, d'aquesta entitat de unitat contra el feixisme i el racisme. No sé si n'has dut a terme gaires i en aquest cas a Palafrugell està organitzada també pel, pel Consell de Joves d'aquí. Està més adreçada cap a un tipus doncs, de publicitat públic juvenil o també doncs, us trobeu en formacions cap a gent més adulta? No sé si també s'interessen els adults per aquest tema. Bé, bueno, Unitat és, és una plataforma molt gran. Aleshores, en aquest cas, el Consell de Joves de Palafrugell em va contactar perquè va veure un live que vaig fer amb l'Assemblea de Joves del Besòs. Aleshores, és veritat que jo només tinc 21 anys i em coneix i em moca un perfil més jove, i tot i així sí que ens trobem amb demandes més adultes, però que um, les cobreixen més en funció del tipus de demanda que no tant de l'edat. Però, clar, sol coincidir no? que si hi ha aquest interès en l'àmbit juvenil, doncs la faci una persona jove. Aleshores, jo personalment és la primera formació que faré en aquest nou format en el que ens hem hagut d'acostumar, no? d'una formació online. Sí que havia fet petites, més que formacions xerrades o debats, diàlegs, tallers però ja estic molt presencial. Aleshores m'estreno doncs, amb el format telemàtic. Serà també un repte, no?, per tu, Adriana? Sí, sí, sí. Uh -huh. Doncs aquesta conferència, aquesta formació, podem dir, tindrà lloc, com us dèiem, eh? a dos quarts de set de la tarda d'aquest dilluns 29 de juny. Per la plataforma Zoom us podeu inscriure, eh, si enviar un correu a conselldejoves.cat o, si no, també a través del telèfon 670 60 85 50. L'Adriana ens ha fet una petita pinzellada, encara li demanarem una miqueta més, que sense que ens faci molts spoilers perquè si no poder, al final, la gent que ens pugui escoltar doncs, no li valta la pena assistir a aquesta formació. Però ens has parlat d'alguns trets que, dels quals tocaràs en aquesta, en aquesta formació, però Adriana, no sé si ens pots avançar algunes altre, algun altres característiques d'aquest webinar que fareu. Bé, bueno, um, sí, a mi m'agradaria dir, perquè això no és spoiler, sinó que, que ho tinc en compte en totes les formacions, mm -hmm. tallers, com li volguem dir, i és la importància d'entendre que cap formació és la solució, no? sinó que el que jo penso o intento facilitar són espais on començar aquest procés de reflexió, de saber identificar algunes pràctiques, actituds, em, coneixements, pensaments, en aquest cas, racistes, em, però que la formació o, o sí, la formació que tinc preparada és més aviat per començar el procés d'intent que després cada persona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 com fer una anàlisi inclusiu i com desmuntar-los. Uh -huh. Doncs eh, molt bé, teniu aquí alguns conceptes dels quals ens eh, parlarà l'Adriana aquest dilluns, eh, us hem donat doncs, les vies de contacte per, per apuntar-vos-hi eh, les trobareu també doncs, en aquesta, a l'entrevista a la nostra pàgina web eh, també trobareu aquesta informació i nosaltres doncs, només volem agrair a l'Adriana que ens hagi atès avui en aquest matinal de Ràdio Palafrugell i desitjar-li doncs, molta sort d'una banda amb aquesta conferència i també amb les que vinguin d'ara endavant en aquest nou format fins que no es pugui i reprendre una miqueta doncs, l'activitat eh, com es venia fent abans eh? també serà, serà, serà doncs, també divertit una miqueta doncs, veure com, com respon la gent amb aquesta plataforma que s'està doncs, donant a conèixer a través de, del confinament Adriana, no sé si vols afegir alguna cosa abans d'acomiadar-nos Bé, bueno, no, simplement això animar que no es quedi només, només perdó, en una embranzi d'arrandar els fets que han succeït, sinó que la lluita antifeixista i antiracista ha ser transversal, diària i constant, no? Uh -huh. I donar-vos, doncs, les gràcies pel contacte. No, moltes gràcies a tu, Adriana, i esperem, doncs, això, que, que, que el jovent de, de Palafrugell i els que no són tan joves, els que no som tan joves, doncs també ens hi apuntem i podem rebre aquesta formació que les l'Adriana ja ens ho ha dit, eh, no és una formació que al final no vol que ella ser una mentora i que, que tot em segueixi el que ella diu, sinó que donar unes eines per doncs, al final eh, portar-nos a ser una societat doncs, eh, una miqueta menys racista eh, del que som, que, que encara doncs, hi ha molts estereotips que, que es continuen duent a terme, malgrat eh, doncs, eh, que la societat ha anat fent alguns canvis, algunes passes endavant. Adriana, moltes gràcies i ens retrobem aviat. Molt bé, adéu, bon dia. Doncs un dia més ens acomiadem d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, recordant-vos, d'una banda, que tota la informació relacionada amb el nostre municipi passa a continuació per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials, us recordem que ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. I per últim, ens acomiadem donant-vos un dia més les gràcies per escoltar-nos i per triar Ràdio Palafrugell